Полковник зітхнув і відправив її назад у камеру. «Ну що за люди пішли?» – думав він. «Один стріляється без причини, друга біжить в табір і радіє. Може, треба було їй всі 15 впаяти?» Охолола б трохи. Полковника був час поміркувати над дивною поведінкою Ланевської. У нього трапився вільний вечір. В Діани часу було ще більше. Вісім довгих років північної ночі. Група студенток, як зграйка пташок, розсілася на підвіконнях дитячого відділення лікарні номер. Після виснажливої сесії ходити на практику було забавкою. Справжні хворі діти, всі лікарі у відпустках і ніяких заліків. Медсестри підозріливо дивилися на молоденьких дівчат, що були вже напівлікарями і дуже хотіли працювати самостійно. Старша медсестра, суха та досить висока жінка, підійшла нечутними кроками і голосно запитала. «Дівчата, хто хоче у відділення для дітей з дитбудинку? Там будуть лікарі і медсестри. А скільки треба?» Разом спитали вони. Сестра хмикнула. «Та їх там усього п'ять. усі з будинку малюка надобстежені. Однієї вистачить, але можете піти вдвох, щоб не лякатися. Лікар вам усе розповість, а ви будете щодня передивлятися та доповідати. Щось не так? Кажіть одразу. Лікар розбереться. Там досить цікаво. Сестер не вистачає». Можна сидіти з дітьми скільки завгодно, і батьки не заважають. Зголосилися дві дівчини. «А хто вони? Знайди?» – спитала одна з них. «Зараз же немає війни. Звідки ж сироти?» «Наша справа лікувати. А решту нехай займаються правоохоронці», – повчально сказала старша. Отрьох вони спустилися на перший поверх і потрапили в маленький коридорчик. Такі серед студентів медвузів мали назву апендексів. В ньому було три палати та кімната для персоналу. За дверей долинали дитячі голоси. «Лікар прийде пізніше, після обходу, а поки що знайомтеся. Історії хвороб вам потім покажуть». Дівчата зацікавлено зайшли в першу палату. Біля самих дверей стояв столик для сповивання, гінь завалений чистими полотняними штанцями. А в кутку – велика купа використаної білизни, звідки йшов міцний дитячий запах. Двоє малюків, що потім виявилися дівчатками, стояли в своїх ліжечках і щось голосно вигукували. Одна була блакитною білявкою друга – кароокою-смуглявкою. На вигляд обом було по 8-9 місяців. Вони міцно трималися на ніжках і жваво гризли все, що потрапляло на очі. Білявка зробила калюжу і весело розмазала її ногою по клейонці, що вкривала матрацик. Практикантки перезирнулися. Ніно, ти колись робила це? Ні, а ти? Колись давно. Дитинка куметно штовхалася ніжками, ловила рученятами штанці і була рада у вазі. «А якби нас не було, вона б так і залишалася у мокрому», – зі співчуттям зітхала Оксана. «Та що вдієш, сироти?» Дівчатка не були розбещені увагою, вони звикли бути на самоті. Ще з пелюшок у таких закладах розуміють, що кричати або кликати когось – марна справа. Нагодували, перевдягли, коли помітили – покупали у загальній ванні, згідно з режимом. Ось і весь виховний процес». «Пішли, подивимося всіх, а тоді поділимося», – запропонувала Ніна.